Formát, memória gyakorlat, sok színes emlékkel. Pálinkás Szűcs Róbert vasárnaponként 17 órakor itt a Klubrádióban. Küldjük a nótát, nem kell, mert sosem délután kívánunk mindenkinek. Ezek a rádió benne az, az Addig Kádárig, azt mondom, hogy az alázatos narrátor álló de két héten keresztül, könyörögtem, John, ne nézd értem, mert viszonyatos indiai és is, Két héten keresztül, hogy ez Isten verte Adigomik Kádárig, ezt így nál ki a műsorból. Nálad nem ment, de azon kívül az rádió mindig ment, tehát tényleg, amikor még ez egy normális rádió volt, akkor sosem játszották október 23-ös november 4-dik az addig, ami Kázár érszignál. Ehhez képest most, miközben kértem, hogy ne menjen, ehhez képest ment. Nem te voltál a hibás, most nehéz éljél, tehát mikrofonba beszéljen. Nem én voltam a hibás, hanem ki? Hát... De, de ki az, aki nem tudta kivenni a szignáltat a, a, a műsorból, az a Nautilusból? Kit kértél meg? Patakit. szólt valakinek? Átlag szólt. Hát akkor... Ő tudja, hogy ki? ki az. Nem, de tényleg, tehát miért kell ilyet csinálni? Tehát hazzal jövök, bejövök, 200 kilométerről, 400 kilométerről végvezetem az országot, hallgatom a 97,7 nevezett kubrádiót, hallgatom mi itt ott. és mindig szólálkozni, megszólni, addig Jomi de dehogy jó! Addig jó, Kádár halott, ez a dolog lényege. Lesz műsor ma is talán. És a besztek, besztek zár lesz a témája, de de nem biztos, tehát Na, elment a kedvem az egész hétem a és följöttem patakit, és mondtam, hogy Gáborom, hát ez hogy van? tehát, hogy, hogy határozottan és, és kulturáltan kértem hogy vegyük ki a, a, a Nautilusba a szignálokat, ne menjen ez a, ez a szignál Telefonszámunk 2407953 és mint ahogy múlt hiten megjeltük 1963-ban a Royalszágban vesztek zárat rendeltek el, amely zár. hát egy elég izgalmas tehát valamelyik alkalmazott ott a, az esküvőjét haló Hello. haló jó estét kívánom kezét csókolom uh, azt akartam mondani hogy meg kell bocsájtani Hát jó, jó, jó, tudja, hogy ízen, hát, jöttem és ízen megbocsáztam egy kicsit, összevesztem. De nagyon a... fáj nekem, hogy maga ilyen pipa. Ne, ne, ne. Nem szabad ilyennek lenni. Nem az a kérdés tudja, hanem az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, nagyon, hogy, hogy mindig így távol voltam a rádiótól. Tehát nagyon sok kilométer és e, És így, így hallgattam, és így próbáltam hívni a kollégáimat, és hogy, hogy ez miért Ó, volt nekem hallgatni. Na mindegy, szóval, hogy... De, de, de megbocsáltottam, így, jó van a Jó, majd szóval. mindjárt nevetek egyet. Igen? Jó van. És mit, mi van az vesztektárral, vagy Hogy, hogy 63-ban a, a, a rojászálló egyik alkalmazotta, alkalmazottja, ott tartotta az esküvőjét. És ah. néhány nap múlva furcsa kiütések jelentkeztek rajta. És akkor azt gondolták, hogy hú, ez vagy trópusi, vagy nem tudom, vagy valahonnan származó e, betegség, és vesztek zárat rendeltek el a rojászállóban. Aminek a lényege az volt, hogy, hogy aki ott dolgozott, azokat minden dolgozót berendeltek, és három hétig seki sebe, senki se. És arról vagyok kíváncsi, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ennek a műsornak a hallgatói közül voltak olyanok, akik egy, a vagy bent voltak, kettő, van olyan ismerősük, aki bent volt, három, e, jól ismerik a történetet, e, hogy mi e, is történt a vesztegzár alatt. Aztán persze kiderült, tehát sok-sok évvel később, hogy, hogy, hogy mellé nyújtak, tehát hogy, hogy, hogy, hogy nem volt veszélyes ez a dolog, de arról gondoltam, hogy nézzünk utána ennek a vesztegzának, és aztán ma délután, amikor a szerkesztő ura aki Gáborról, aki felelős egyébként, a, a, a, a szignálok kivételiek vagy nem, de mindegy, nem érdekes. Tehát... <coughs> uh, no, most mondhatok én is valamit. Én két hetes vagyok, azt érti, ugye? Aha. Két darab hetes. Éva vagyok, és nagyon-nagyon kíváncsi, természetű voltam. Többször elmentem villamossal arrafele, Aha. mert ezt hallottam az idején. De ilyet hogy kilenc hónap múlva milyen gyümölcsök teremtek, arról nem hallottam de, de arról hallott, hogy vesztek záron ott a szállóban Igen, és valami, valami fertőzés van de annyit sikerült csak látnom hogy kihajoltak az ablakon integettek, semmi más de Úgy, jó, nagyon kedves, köszönöm zárt. szépen és legyen vitál <laughs> jó, ezért csomom, viszont hallások visszanyertem a jókedvemet kimentem, felrúgtam néhány asztal mint ahogy az szokásom folytassuk a műsor, haló. Jó napot! Halló! Jó napot kívánok! Kezék Csókolom! Gans Téterné vagyok. Állapási Csóbes telefonáltam már Önnek. Na, ezzel a Vesztegrálról kapcsolatban személyes élményeim vannak. De jó! Annak idején 1963 Három. szeptember 1-én volt, uh -huh. ahol én a zibusznál dolgoztam, mert ugye csak ez az egy munkahelyem volt. És ment volna egy külön vonat a lipcsei vására. Uh -huh. Az van a nemzetközi olyan, mint Igen, a... Igen, ipari a... nemzetközi ipari vásár, uh -huh. és én ennek a külön vonatnak egyik idegen vezetője voltam. Uh -huh. És hát mindenki ugye csomagokkal megjelent a nyugati pályaudvarról, és ott tudtuk csak meg, akkor nem voltak mobiltelefonok, ott tudtuk csak meg, hogy nem megy a külön vonat mert le van zárva a határ. Fekete himlő, járvány van, és az a rojál szállóból terjed. Na most ennek az az érdekessége az egész témának, hogy az én mostani férjem akkor udvarolgatott nekem, és itt volt Magyarországon, a Balatonnál, és ment volna haza Deestába. Uh -huh. Igen ám, de... Hát ugye lezárták a hatát, ők még el tudtak menni, aztán, hogy mi történt velük a határon, az odaadom neki a telefont, mert azóta már mi ugye összeházasodtunk, összeövegettünk, és adom neki a telefont, mert ennek volt egy endékás vonzata is, meg egy magyar vonzata is. Adom a férjem. Jó, jó, köszönöm szépen. Haló? Üdvözlöm, olyan, jó estét kívánok. Gansz Péter, jövesség kívánok! Na, de hát Rúbert, mi is történt? Nagyon régen volt ez már, mm -hmm. de, de, de, de a feleségem meddig mesélte el. A hát odaig mesélte, hogy, hogy mentek volna haza. Igen, és akkor a határon, ezt most már nem tudom, hogy a magyar vagy a német határon, Mindom, inkább az Endika határon a vonat sokáig állt, és megnézték tényleg mindenkit. Hogy hogy áll? Hát én nekem volt szerencsére egy igazolván, hogy akkor már az egyetemeldiért sorozáson voltunk, uh -huh. és volt e, Imlő elleni e, oltás. Védőoltás, igen. De hát engem enge, tovább engedték a e, kislány, akivel voltam a faluból, hát ők aztán oltottak, és a vonat indult, nem tudom, 4-5-6-7 óra késéssel, tehát borzasztó volt az az éjszakasz. És a Dresztában megérkeztem, és akkor jelentkeztem, jel, valahol jelentkezni kellett, nem tudom, uh -huh. csak, és akkor mentővel elvitték a karanténbe. A lány? Engem. Önt is? Aha. Engem, az oltás rendben volt, de mivel mi... Mondtunk, hogy mi a, a royal ittunk a kávézóba egy kávét. A royal Igen, akkor nekem be kellett mondani, a, a kislá nem, ő ment haza másik vonattal, mert én Resztával voltam az egyetem, uh -huh. ő még a turing a ottani faluban és engem aztán egy kiűrített villalomba szállították. a Rendkívül jó ellátása volt, <gül> <gül> jó vidám volt, hát hány éves voltam huszon, jó viccnak tekintettünk az egészet. Hát jó, jó, jó. És hát nekem direkt jó is jött, mert kellett volna az egyetemre menni vizsgázni, uh -huh. illetve vizsgára kellett volna menni, de úgy elkerültem. És mennyi ideig tartott ez a Na Éppen mi körülbelül két hétig voltunk bent, uh -huh. és eh, volt egy svár, aki magyar volt, uh -huh. hát meg teljesen vegyes voltak, professzor, egy professzor volt ott, ilyen uh, medikus, egy mint szar, teljesen vegyes volt a társaság, és. Uh, már a Magyarországon feloldatták az állatot. Igen, itt három hétig tartotta. Mindig még három négy nappal tovább uh, marhattunk, de több mint két hét voltunk mi bent. Uh -huh. Mert hát, mivel elindult a gépezet az ennekába, az elég sokáig tartott és akkor mehetünk haza. De semmi uh, probléma nem volt nekünk, sőt, mi úgy életünk magunk. De egyfajta volt arról, tehát, hogy... Hogy, hogy mi, miért történik önök? Hogy ne, hogy ne, hogy ne. A másik az volt, hogy. Mit mondtak? Említettem, egy professzor volt, egy orvos, uh -huh. uh, tudós. <gül> az volt az érdekes, ő még mielőtt a barátom utazott, ezt is lakatalom fizette be Trentában, és hát mivel nem tudott menni az egész szúcszás, oda azt nekünk az <gül> <gül> Tehát... Mi ővelet tudtunk üdefelni a, a, az ő, ez is nagyatalom. Ő azt beszéltünk, hogy az egész, hogy működik, hogy szokott lenni, hogy az egész tarantén dolog, mert hát mi az úgy nem tudtunk. De meg nem mondták meg, hogy, ö, hogy mi miért történik. Dehogy nem, himlő. himlő. Tehát pekete Himlőt mondták. Teljesen világos volt, persze. Aha. persze. Tehát, hát azt mondtam, hogy a rolyászárban fekete himlő volt, önök ott kávéztak lehet, megkapták, akár megkaphatták, akár nem. Na és most, most nem mindenki kávézott sokkal, nem az a házaspár, aki ezt is adom töltött, ahol velünk együtt, ők laktak ott. Aha. Na hát ez volt 63. szeptember első nap, második napon kezdődött, ha hát jól emlékszem. Uh -huh. Na, hát ez volt régen, azt a hogy áll, már nem ő működik ilyen formában, ahogy... Uh, ja, már egy vesztegzárt alkalmaznak-e? Igen. Hát, hát lehet, mert, a, mert Pataki úr is arról mesélt, hogy, hogy Salgó is volt egyszer egy vesztegzár, tehát azért is, tehát, hogy normálisan kezdődött volna a műsor, hanem egy felfogozott illegálapotú, hisztis műsorvezető esik be ide. 17 órakor is el őrjöngeni és beszélgetni mindenkivel akkor nyilván az a az normális felkanf, hogy hello kedves hallgatók, jó estét kívánok, ma a Vesztekzárról fogunk beszélgetni, amely volt egyszer 1963-ban és aztán volt egyszer a és hogy önök futottak volna-e bele különféle Vesztekzárakba de hát, hát már alakult a, a, a sors Köszönöm szépen, Uram, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallás, Viszont 24 95 3, szóval az 1963-os rojászállós Vesztekzára mai műsor témája, de ha önök másmilyen Vesztekzárat átéltek, akkor mindenféleképp telefonáljanak és, és hívjanak bennünket. Aztán majd bejön egyébként a Pataki és elmeséli azt, hogy hogyan volt Salgó Tarjánban Vesztekzár. Haló. Jó napot. Jó, Jó, Jó. Haló. Hello, bocsánat, meg a rádió is. Szilasz Gáborné vagyok. De miért kérd bocsánatot? Kérem? Miért kérd bocsánatot? Ja, azért, mert nem szóltam bele. De szólt. Másodpercig. Hát tisztelt uram, én nekem is a vesztegzáról van egy majd-hogy közvetlen élményem. Na. A főbérlőm, mert én akkor albérletben laktam, Aha. a főbérlőm ott dolgozott. Aha. Olyanokat mesét, mikor hazajött. Három hétig. így van, három hétig sem. Alaci bácsi pincér volt vagy zenész? Kérem? Pincér volt, laci bácsi vagy zenész? Nem, nem, hanem valami szakmunkás Állandó a mindenki szakmunkást jelzem. Kérem? Azért mind a kettő szakmunkás. Jaj, igaz, uram, önnek teljesen Hát a zenét meg a pincér is. Istenieket ettek, ittak és összeszűrték fűvel, fával a levet. Na hát mert ez az. Voltak ott hölgyek is bőven, ugye már személyzet, meg mit tudom én. Nagyon, olyan boldogan mesélt, hát ugye én már akkor ugye a 20-as éveim elején járva felnőtt voltam. Persze a feleségének egy szót nem mert szólni, hogy folyt, na. hanem hát a elébeszéléssel, én jókat voltam. rossz volt nekünk. Ott üldögéltünk, képzeld el, kedves Vera, üldögéltünk a vesztekzárba, üldögéltünk egy fotelba, nem csináltunk semmit, négy népsportot sem hozták be. Aha. Csak üldögéltünk, üldögéltünk, aztán véget a vesztekzárnak, aztán hazajöttünk. Gondolom Aha. ennyi volt az, a hivatalos bizonyáció. Ja, persze. Hát de közben mit mondott meg magának? Kérem. És te mit mesélt magának? Hát mondom azt. Hát azt, hogy, hogy elszabadult a Mennyország. Hát elszabadult a Mennyország, <gül> istennieket ettek ittak. Aha. Gyakorlatilag... játszott folyamatosan, mert mind a kettőt be behívták egyébként. Kérem. Mert mind a két zenekart, amelyik egyébként oda volt beosztva. Erről van beoszva, nem, erre nem emlékszem, én de bőven lett mesével. Aha. Úgyhogy. Azt mondta, életiben olyan boldog nem volt, annyi nővjesen volt összesen. Ja alatt, Három hét alatt. 50-es éveit elején járta, illető é. úri ember, a főbérlőm volt, Aha. egyik náluk laktam. A két lánya is írt boldogult, boldogót, mikor megtudták, hogy az apjuk három hétig nem jöhet haza, mert hogy ugye elmehettek oda, ahova máskor a papa nem engedte el őket. És a kedves papa mindenki Úgy meg, meg, meg, nagyon Úgyhogy így nagyon sokan voltak irtóztató boldogok. Hát, Ebből ilyen. a lesz, egyébként Fekete Himlő. Fekete emlékszem, én Fekete is volt. Himlő volt a gyanú, de hát aztán kiderült, hogy nem hogyne, volt. Hogyne, hogyne, a gyanú volt, igen, persze, persze. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. De, de mi volt a, a szakmája egyébként a, a főbérlőnek? Tessé? Mi volt a szakmája? Hú, hát én meg nem, azt sem vízvezeték, vagy villanyszerelő, vagy mind a kettő. Na, hát na, víz és villany, mert ez két nagyon olyan na, helyzet. Hát az ami... hát igazából mindegy, tehát egy vízvezeték szerelő, vagy villanyszerelőnek lenni. Igen, lenni. Tehát ott, igen. Ott az, az, az pont nem romlott el ott sohasem, szerintem akkor állt. Hát lehetséges. <laughs> lehetséges. De minden nap bejárt, szóval ott főállás. Nem azt, hogy bejárt, állján. hanem hogy, hogy bent kellett lennie. Igen. Ugyan, hogy nem jöhetett haza? Nem, hát. Szó nem lehetett róla. De én szerintem, aki talán nagyon vágyott haza, azt se nagyon tudod, nem nem, nem, nem, nem, rúgni, nem, de hát ö, ott, mert de a, egyébként nem is kockáztattak, mert féltek attól, hogy esetleg vírus hordozóként a környezetüket. tehát ahogy én ezt Martin György könyvfében olvastam, nagy hiedelem volt, igen, igen. Igen, szelte, igen, különben, igen, pont erre az érdemre vagyok kíváncsi, hogy ki mit hallott akkoriban, és hogy, hogy, hogy mit igen. látott szóval volt édes édeséletnek mert ugye a rojászál az a körúton van ha, ha jól emlékszem. Igen, én ismerem, mert pécsi születési vagyok, és amikor már ugye érettség után egyszer-kétszer iskola után járkáltam föl, persze, akkor még volt repülőjárat is Pécs és Budapest között, és laktam Újra a, van, a tehát ismerem a, tehát azóta a legelitebb szálló annak idején. És még ott volt az Ízek utcája, de ez már azt hiszem, hogy a, a, a 80-as években volt, tehát, hát, hogy nem ilyen, ilyen tudom, nemzetközi Ízek utcája más. volt. Aha, igen, igen, akkor igen, igen, akkor igen. már máshova sodort az élet <gül> Nagyon kedves, köszönöm szépen! Hát a legjobbakat kívánom, viszont hallásra! Készsépen 24 07 -953. Önök mit hallottak az 1963-as Royal szállóbeli vesztegzárról? Ez a mai műsor kérdése. 24,07953. 95 eee... Vagy Csa Haló? Jó eszét kívánok. Készsók. A műsorral kapcsolatban... Hallgatom. A hölgy az előbb azt mondta, hogy nagyon jól érezték magukat, akik a olyászállóban voltak. Na, most az én férjem is szerencsétlenségére Frankfurtból jött haza az értem, akkor valami Igen. ipari vásár volt. és nem kaptak máshol éjszakai szállást, mi vidéken laktunk akkor, uh -huh. és a rojárszállóba szálltak meg. Aha. Na most ő szépen haza is jött másnap, Bocsánat. és szóval. egy ilyen békés őszi, kora őszi délután volt. Egy hatalmas nagy dínyétekünk, mert még a, a dínyeszezon tartott, és egyszerűen szövkettek. Nem. Söngettek nálunk, és két hatalmas ajtótokat elérvő fehér köpenyelz férfi megjelent, és mondták, hogy XY-t keresik. Ne vicceljen. És én mentem ajtót nyitni, és mondtam nekik, hogy mi nem hívtunk mentőt. Aha. Nem tudtuk hova tenni, na a lényeg az, hogy a férjemet elvitték, azonnal de hát nem lehetett ott semmit pakolázni meg. De durva. És annyit, hogy ő valami fertőző betegség volt, egy külföldi. Igen, hát azt később tudtuk, mert már megjelent a körzeti orvosunk, kérte egy hokedlit, és a lépcsőházban minden 14 éven felül is lakót beholtottak fekete himrő ellen. De önt például? Hát engem is, igen. Aha. igen. És aztán a, a hölgy, amit elmondottanak, az a folytatása, hogy hát visszavitték őket a, a szállodába, ilyen, szállóba. igen, szállodába, viszont ott később már csak a külföldiek maradtak. Tehát akik ilyen nagyon jól érezték magukat, azok között már egyszál magyar szem volt. És akkor az önféle mit csináltat? Elvitték őket valahova, hát én már arra nem emlékszem, hogy, hogy valahol volt a Budai hegyoldalba, közelbe volt valami, voltak valamilyen katonai barátságok, És elég durván bántak el velük. Mint nem, a, nem, mondja. ilyen, mint a permetező gépek, ilyen valami fehér porral lefújták őket úgyhogy nem volt az egy kellemes idő és három hétig karanténban tartották őket Úgyhogy úgy, ez nem volt egy kellemes élmény. Ja, tehát csak a külföldieknek. Hát a külföldieknek, és én úgy emlékszem rá, hogy a Victor, Véko Torian és a foglyó között volt, már akik a rolyán maradtak. Úgyhogy a hangulat az biztos, hogy nagyon jó volt, főleg, hogy be... Hát hang van, meg. így rendben volt a dolog. Igen. Na majd mindjárt kiderül. Igen. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont Hírek jönnek itt a Klubrádióban, és aztán folytatjuk a műsort, amely az 1963-as rojászáblóbeli beszegzárral foglalkozik. Cukormász! Memória gyakorlat, sok színes emlékkel! Pálinkászűcs Róbert hűsora, vasárnapon 17 órakor itt a Klubrádióban! Cukormász! Memória gyakorlat, sok színes emlékkel. Pálinkás fősora vasárnaponként 17 órakor itt, a Klubrádióban. 24 07 93, halló. Haló? Készsókom, jó estét. Jó estét kívánok. Ön a Pálinkás Robert idegbeteg, és stb. stb. Aha. Bonzasztó. Ja, ja, ja. Na, hát közlöm önnel, hogy ön nem idegbeteg és nem hisztériás, csak van némi emlékező képessége. És én ehhez nagyon-nagyon komolyan gratulálok. Nagyon kedves, köszönöm ez, ez annyira őszinte volt, ez a, ez a hát, közjátéknak nevezném, vagy szóval, ami a rádióban történt, hogy az ember látja, hogy igen, ez az a rádió, még nem hazudik. Nem, nem, nem, nem hazudik. Mert erről van szó. Szóval az ma Magyarországon, úgy látjuk én 76 éves vagyok, és aki nem tudja, hogy mit jelent az a mondat, hogy csapataink harcban állnak november 4-én, semmi nem jut eszébe, hát az megnézheti magát. Igazán van. Sajnos megyünk ki már a történelemből ez a generáció, aki átélte iszonyatos. Hát, látja, én van. ezért őrjöngtem. Teljesen jogosan őrjöngött, és nagyon-nagyon köszönöm. Énként én vagyok az a szobrászművészmű, akinek ezt szobrászművészmű, akinek Tudom, Tudom, tudom, tudom, tudom, a sohát a tíje hát, a szobrászművészmű. Meg ösze. van bocsájtva, Robi. <hih> Meg van bocsájtva. Szóval nagyon mélyen egyetértük. Ez az igazság. Nagyon kedves köszönöm, szépen. Aki okay, erre nem emlékszik, Hát, amiatt tartunk itt, ahol tartunk. Kész sokan. Nagyon köszönöm, hogy visszatot viszontlalásra. 24 07 Jó napot. Jó napot kívánok. Kész Pánkás Én is azon a vonaton voltam. A lépcsei vásár külön vonatom. <gül> Na, tetszét! <gül> <Épp ozzá. gül> Még ez kb. 600-6800 ember, ember elindult, 96 kocsival idegenvezető voltam, 22 éves, és közgázai jártam akkor. Hát az történt, hogy szépen elindult a vonat, megismerkedtem ugye az utasaimmal, mindegy hatban fő volt rám bízva, kaptam egy csoportos útlevelet, gyönyörű szépen átmentünk a Magyar Cseh határon, ugye hát akkor még volt útlevél is, és mindenkinek a csoportosban megnézték az alszkép, egy kipipálták, átment. Cseszlovákiába, onnan keresztül mentünk szépen a másik határon, Csehszlovákia. NDK határon ott is jött az útleveles, végignézte stemplizett, pecsételt végig, tehát a német útleveles és vámos minden úgy plazán körülnéztek, de addigra már, amikor a határ határt, tehát gyönyörű szép idő volt, különben ragyog olyan mint ma, tehát sütött a nap, szép uh -huh. idő volt, délelőtt tíz körül indulatott a vonat, de hát ez egy vidéki, mindenki különböző helyekről jött, vidékről, sa, szalonna, sonka, elő, jó fokhagyma illat, minden mm, ment a vagonokba, és hát elővették a bucskosokat, ezek, ezek a bucskosok, ezek borralból, borral, öntnek tölt, aztán jön, üvegbe, ugye pári Úgyhogy mindenki már nagyon jó hangulatban volt, mert úgy kezdő Németországban vagyunk mert eddig már nagyon jó idő, minden. Dreszt előtt, hát addig még soha nem állították le a vonatot, soha nem kapott pirosat, mert ez külön vonat volt. Uh -huh. Ugye Dreszt előtt egyszerűen a nyílt pályán leállt a vonat. Hát én ugye ezekért az emberekért felelős vagyok, 22 évesen. Magamra vettem, hogy a felelősséget nézek, költben, minden stb. le is szálltam, illetve hát oda mentem az ajtót, és kinyitottam. Lementem, futólépésbe futó jöttek ilyen katonák, uh -huh. akik hosszú fehér kesztyűbe voltak, tehát könnyékig voltak. És Vegyvédelmi fehér... kesztyűbe? Vegyvédelmi kesztyűbe, igen, ezek szerint nem tudtam, hogy uh -huh. és a sisakjuk is fehér volt, és volt rajta valamilyen betű. Akkor, és puska volt náluk, puska uh -huh. válukon, és, és akkor, mivel hogy már akkor 10 perc állt a vonat, sehol egy jelzés, semmi, én akkor leszálltam a vonatról, és oda mentem a katonához, és szépen kérdeztem, hogy miért álltunk meg, németül természetesen. Katona rám nézett, és levette a puskát, és rám irányította, úgy rám fogta Passzett. a puskát, kezdtem ideges lenni, rettentő ideges, és akkor azt mondta, hogy visszavonatra, de nagyon durván, hogy visszavonatra, ablakokat felhúzni. Nem szólaltunk sem, szóval, hogy semmi. Nagyon kemény. Nincs, beszállt. Na nagyon kemény, komolyan. Úgy megértem, hogy gyorsan visszaszálltam, és uh, szépen szóltam az embereknek, hogy itt nincs bese, minden vaggonnál egy-két ilyen katona áll. Tehát, tehát gyakorlatilag itt valami nagy baj van, lehet, hogy kitört a világháború, fogalmam sincs. Magamba így de hát mindenkit nyugtattam, végigmentem a kocsin, de hát ha látta volna azokat a szemeket, Há hogy hát rám néztek, hogy, hogy az ibusz miért nem intézi el, meg milyen, amit akartok, minden retretes. De sem hát Ablakok... tudod semmit semmiről. Semmit nem tudtam semmiről, ablakokat fel kellett húzni, borzas meleg volt, pálinkaszak, hagymaszak, kolbászak, szörnyű, na ugye hát és le voltak terhes anyák. De jó vidéki lakodalomban Nagyon. De hát teljesen tele voltak cuccokkal az emberek, mert akkoriban még ez a cselekkereskedelem is ment, hogy mm -hmm. néznek hat üveg pálinkát, azt ott elsütik és hozzák még. Yeah, yeah, yeah. Orgánkabátot, fogalmam sincs, harisnyát, fogalmam sincs mit. Tény az, hogy nagyon tele volt a vonat, minden teljesen tele volt rakva. És minden, egy pánik tört ki. Meg kell mondja, hogy pánik mm -hmm. tört ki, a nők sivalkodtak, sírtak, voltak, pont, <coughs> <azokon, coughs> valahogy meg kellett őket nyugtatni. És nem sokára, mondjuk fél óra múlva, végigjött a fő idegenvezető, mert minden kocsinak volt egy idegenvezető és tíz darab, és egy a tizenegyedik a fő kísérő. Aha és az végigjött a vonaton, és mondta, hogy mindenkit be fognak oltani, mert fekete imülő járvány tört ki Magyarországon, és ezt most tudtuk meg, és azért lezárják el a vonatot, mindenki nyugodjon meg. De hát elettől pláne őt nagyon megnyugodtak, <gül> állati, idegesek, állati idegesek voltak, és mindenféle káromkodások hangzottak el a vonatba, és szóval nagyon nehéz volt a befálingázott tömeget megnyugtatni. Én magam hmm. is hát nem éreztem felnőttnek magam jó formán a feladathoz gyereknek éreztem magam, és szörnyű rohadt érzés volt, de pillanatokon belül, aztán három ilyen szanitész csoport szállt fel, hófehérbe és ilyen állatba, és jöttek, és hat hanem mindenkit végigortottak. A vonat elé és mögé, így ennyi, uh -huh. aztán leszálltak és elmentek, a vonat elé és mögé, oda tettek ilyen, oltott mezes vagonokat és egyet-egyet és elő is szórták az oltott meszet meg hátul is szórták az oltott meszet utánunk. De ez hol hogy, volt nagyjából? Mondom, Drezda előtt. Drezda előtt, aha. Drezda előtt volt és akkor, mikor lassan elindult a volt, akkor lehetett látni, hogy, hogy Drezda állomáson keresztül ment a vonat. De és így mentünk el lipcseig. Most hát ilyen lelki állapotban az utasok nem nagyon tudtak megnyugodni, de hát azért kénytelenek voltak. Rendben megérkeztünk, csak hát lelkileg teljes laklatottság volt. Aha. Hát én erre emlékszem, ismerem a Ganc Pétert, és ismerem a Sárit és a feleségét, uh -huh. mert mi egyik, hogy mondjam, németek idegenvezetők voltunk, és volt, úgy, hogy közös csoportunk volt, illetve egymás mellett. Aha. Egy a sári, egy én, és akkor a Péter volt az én idegen kísérőm, tehát a Deres kísérő az Ibusos mellett, amikor megérkeztünk mondjuk Lipcsébe. Úgyhogy én ennyit tudok erről, és akkor utána nagyon komoly volt. Aha. Hát gondolom ez az egész utat meghatározta. Hát azért azért ugye, utána az idegenvezetőnek órák kell lenni a helyzeten, utána ugye rendesen megcsinálni a szobabeosztást, ugye és nem szállodában laktunk, hanem uh -huh. magánszemélyekhez voltunk, elszállás el, el volt. Akik úgy, nyilván így, fel voltak dobva, hogy, hogy megérkezett egy fekete himlős magyar sereg. Na de ugye el lehet képzelni, hogy milyen problémákat jelentett uh -huh. ez, mert ugye házas párokat vagy barát-barátnő akar együtt olyanokat, nagyon nehéz volt mm -hmm. megcsinálni, de külön néni kékhez kellett menni, legkülönböző helyekre, addig az embereket egy buszon hagyni, tehát mindenhova el kellett személyesen minni az embereket, bemutatni a néninek, földvinni őket a szobába, visszaönni, ide-minni, oda vinni, tehát el kell mondjam, hogy nagyon helyén kellett legyen az ember, az esze és a szíve. Én erre emlékszem vissza, különben a nevem kizi, Gizé, ezek az mm -hmm. utasok mind ismernek, és szerteszét az országban ott vannak, és nagyon sokat kísértem, és ismernek engem. Ugye azon gondolkoztam, amikor a műsora készültem, hogy, hogy, hogy, hogy vajon kik lesznek, vagy kik lehetnek, akik ebben a műsorban meg tudnak szólalni. Tehát azok, akik mondjuk a rojászállóban dolgoztak, Igen. vagy... Vagy hát a rolyanszálót meg... most hallottam meg, mai uh -huh. napon. Ja, Én eddig nem tudtam, hogy a szállóban volt ez a dolog. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. És egyáltalán nem, nem tudtam, mert azért nem volt eléggé kielégítő a tájékoztatás. Tehát uh -huh. azt mondták, hogy Magyarországon bejelentették a világszervezetnek, hogy Hímlő járvány tört ki, Aha. ezért ezt a procedúrát végig kell csinálni. De hát nem lehet olyan beszélni. ez, ez meg nem mondottam. is volt ráadásul, ugye? Hát, Há, utána ott voltunk egy hétig a Lipcsei vásáron. Aha. Tehát az embereket úgy kellett mindig összefoglosti, mint egy zsákból, hát Tehát gyakorlatilag nem volt ez egyszerű, sose volt ez egyszerű feladat, de ez, ez nagyon megadta a és nekünk, hogy Istenem, mi történt. Hát nagyon, kereszt, nagyon szép történet volt ez. Köszönöm szépen, hogy emlékeznek rá. Két sokan viszonthallásunk. 24.07.95.3. a Klubrádió benne a, a cukormáz, amely ma az 1963-as uh, royal tartott vesztekzárral uh, uh, foglalkozik, amely hát, mint kiderült, sokkal szélesebb, kiteredésű volt, mint, mint uh, gondoltuk volna, uh, azokat keressük. Akik mondjuk abban az időszakban a szállóban dolgoztak, akár zenészként, akár e, személyzetként. E, ugye turisták nyilván kevesen vannak, mert hogy nyilván elsősorban külföldi turisták voltak. De mondjuk akik ott voltak, vagy, vagy hallottak róla, azok e, bukkanhatnak még ebben az adásban Haló! Haló! Haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Pár vagyok. Én csak annyit akarok mondani a rojászállóról, hogy talán az igazgató tudna segíteni, az akkor igazgató úgy hívták, hogy Gábor Tamás, uh -huh. és olimpiai bajnok vívó volt. Aha. Ha megkeresik, ha még él, mert hát ha jól számolom, 80 felé megy. Akkor ő biztos tud sokat mesélni. Hát az Isten, hogy jó, jó egészségben Igen, éljen. Gábor Tamás. Ha megnézi, hogy az olimpikonok listáját, valahol meg is találja, mert Aha. úgy emlékszem, hogy olimpiai bajnok volt. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Kérem szépen. Később sokan viszontlálásra. 24 talán Gábor Tamás is betelefonálhatna. Az nem egy az nem egy why, ahogy, ahogy ezt így szokták mondani. De de majd meglátjuk. Szóval 24, 07, 95, 3, Royal 953 is a vesztek zár, addig pedig más. jó napot jó napot kívánok! E, semmit nem tudok, egy pillanat, e, ismerősen barátom hívott föl, Aha. a nevem Kalmár Maron György. Üdvözlöm, A rolyázal, A főportása voltam 18 évig, Gábor Tamás, aki olimpiai bajnok vívó, nem igazgatója volt a szárodának, hanem e, a szobafözőségen dolgozott, semmi probléma, viszont meghalt már, Régen, uh -huh. tehát Gábor Tamással nem tudnak kapcsolatot teremteni, e, viszont e, úgy hallottam, tehát a műsor sem, egy pillanatnyi bekapcsolódása volt, és semmit nem tudok az erőt... Műsor. Elmondom, hogy mire van szó. A, ön egy, élőadásban van. Igen. Kettő, a 63 as leszvegzára műsor témája. Igen. A, tehát a 63-as Veszegzáról egyrészt a 20. század című tévé újszor. Hát, tehát csinált valamit, szólt, igen, igen, igen, igen. Aztán csinált még egy másik tévé, úgy szintén és megjelent egy könyv annak idején, és ezek megjelentek könyv is. Tehát a magam részéről, aki átéltem, és többen vagyunk még, akik átéltünk, tehát bennünket Na, men... meg is kerestek. De, benn... de, de most ön az adásban van, tehát akkor éljünk vissza azzal a lehetőséggel, okay. hogy itt van. Ő... Jó, akkor mi az, amit. mert ez elég hosszú gondolhatja, hogy elég hosszú történet, tehát nem tudom, hogy milyen részletek értelme, két perc ezt nem lehet elmondani. Nem két perc. 8-6 óráig tart a műsorgy az 10 Nem akarom mások elve és nem tudom, hogy nem Nem, nem tíz perce van, drága úr. Igenis, tehát érdeklődöm, hogy mint egy ilyen telefon révén kapcsolódtam be a műsorban. Megtisztelő, hogy hogy, hogy Szerházi, Malon, György a nevem, és elérhető vagyok bármikor telefonon, ha valakit a téma bővebben érdekel. Jó. Tehát ez szeptemberben volt egy himlő, mondjuk így himlő karantén, és ebben a himlő karanténban rengeteg történet, és nagyon sok tanulság, és és nagyon sok személy forgott. Egy lényeg, hogy a szállodát lezárták egy himlő gyanú miatt, amelyről később úgy mondták, hogy nem igazolódott be. Ezzel együtt ez több mint két hetes ilyen periódus volt a szálloda életében, amikor valóban a Vesztek Grand Hotelben szinte mulatságos módon, de megismétlődött a bizonyos film amelyet szinte ugyanekkor készítettek. Hát de azt, és azt az P. Howard, igen, állján, a Péhovárd, a rejtőjénő 1943-ban írta. Igen, de mondjuk ezt, ezt aztán csináltak róla egy filmet. Igen, film, 63 ban film, Igen, tehát ez valóban az történt, hogy reggel lezárták a szállodát, és seki se be ott akkor nem értesítették erről. Senki sem értesítette. Ez egy olyan volt, mint aki előtt lehúznak egy rollót, és te, te most innen nem mehetsz ki. Tehát, Ez... Ön meg ezt a munkáját, és, és egyszer csak azt mondták, hogy így van, és mindenkit begyűjtöttek a szároda dolgozói közül, a vendége közül pedig senkit nem engedtek már ki. Na most ez gondolhatja, hogy okozott igen sok problémát, hát így üzletemberek, akik mentek volna, és egyebek, előbb-utóbb tudomásul kellett venniük. Nagyon sok, telefonálunk volt, ki a licsé vásár... Erre utazókat kísértek, és őket is érintette egyébként ez a, ez a, ez a vesztek zárólet. Utána vizsgálták uh, ki őket, de, de hogy, uh, hogy magát, a, a, a szállót ez hogyan érintette? Tehát a, a szállodát úgy, hogy megjelent a mondjuk így valóban hatósági ellenőrzés, a szállodat kapuit bezárták, és attól kezdve gondolhatja, hogy mit kellett minden szempontból végigcsinálni, annak érdekében, aki felelős volt, mindazokért a dolgozókért, mindazokért a családokért, akiknek a, akiknek a gyermekei kint voltak, akiket be kellett gyűjteni, és gondoskodni kellett róluk, tehát hihetetlen, hogy mennyi szervező munka, mennyi felelősség, és természetesen mindazoknak az embereknek az étkeztetése, ellátása, akiket, mint mondtam, aki szabadságon volt, és Magyarországon elérhető volt a dolgozók közül, begyűjtötték, a, vitték a kórházba is, Fertőző fertőzőkórházba, de a javarésük ott volt, élt és dolgozott, végezte a napi munkáját a vajában. csak éppen nem léphetett ki. Magyarul léphetett arról volt ki. szó, hogy a vendégek a azok ott maradtak, a, a dolgozókat pedig valami járványkórházba vitték? a vendégek a néhány dolgozót vittek járványkórházba, neveket is mindent el tudok uh -huh. mondani, a vendégek maradtak a saját szobáikban, ahol voltak, uh -huh. a dolgozókat pedig a szállodában, a Royal szállodában elszállásolták, elhelyezték, ilyen vagy olyan ennyi és ennyi szobában, ahol ugye tudták, de tulajdonképpen mindenkit elhelyeztek, és biztosították azt, hogy tudja, hogy meg volt a napi háromszorú étkezés, megvolt a, a normál lehetőségük az életre, csak éppen nem léphettek ki a szállodából. Az önkedves mit szólt ahhoz, amikor bejelentett hogy most nem, nem mehetek haza? A, én akkor nős voltam, Aha. viszonylag fiatal házas, két éve fiatal házas, de ettől függetlenül ez, ez, én engem értesítettek, hogy be kell menni, és én estére mentem be, uh -huh. de mindenki mást, mint mondtam, részben, idézőjelben, ugye a szó az egy kicsit, kicsit erős, de mégis begyűjtöttek valóban, és behoztak, vagy a kórházba vitték a járványkórházba. Tehát ilyen formában, aki elérhető volt, az hatóságilag koncentrálták, és itt biztosították a munkavégzés feltételeit, tehát a vendégek pontosan ugyanúgy ellátásra kerültek, és mindent megkaptak, ami egy szálogai elhelyezéssel jár. A dolgozók pedig nem hazamentek, hanem ott maradtak a rojárba, eltöltötték a napi, a, a, a műszak 8 óra utája, utáni időszakot eltöltötték, hogy vagy a sovába mentek, vagy a részükre lehetővé tettük olyan helyen, ahol tudhattak társalogni, beszélgetni, sarkolni, stb. stb. Tehát megvolt egy ilyen szabadidő eltöltési lehetőség is. A rojászáló óriási alapterületű és óriási hely volt ahhoz, hogy ezt mind meg lehessen csinálni. Persze ismétlem nagyon komoly szervezési kérdéseket vetett ez föl. Segítsen nekem, hogy képzeljük el ezt az egész eh, zárat, hogy eh, hogy mondjuk eh, eh, tehát a tehát kilét nem lehetett a szálloda ajta. Kilép nem lehetett, és hát, természetesen a, a, hátsó, a, a hátsó áratok. A eh... hátsó áratok csak arra voltak jók, hogy azon az áruszállítás... Éppen erről voltam hogy... kíváncsi. Tehát, hogy, hogy, hogy végülis e, e, egy szállodának van egy normális működése. E, valamit ki kell vinni onnan, valamit be kell vinni oda. Igen, nyilvánvaló. A, tehát ez a bizonyos a hulladék elszállítás, illetve az a konyhán feldolgozandó áruk, illetve mindaz, ami a szálloda működéséhez uh -huh. az, az a gazdasági bejáraton jött, megfelelő, ugye az akkori kölyállnak az ellenőrzése és egyebek szigorúbb. Tehát gondolhatja magától értetődik, de ez természetes volt, és ezt mind meg kellett szervezni. Az igazgatója ebben az időben a szállodának, Rózsahegyi György. Uh -huh. Tehát nagyon nagy név a szakmában, ezt csak azért jelzem önnek, hogy pontosan mégis korrigáljam az előbb azt a telefonálót, aki mást mondott. Nagyon Tehát Rózsahegyi György és munkatársai felelős szinten, tehát a személyzeti osztályvezető nő Salamon Józsefné, aki rengeteget dolgozott, pontosan azoknak a gyermekei érdekében, akiket, hogy így mondjam, behoztak, de akik egyedülnevelő anyák voltak, gondolhatja, hogy ott marad a gyerek, és a mama bent van a rojálban. Yes. Tehát ezekről mind gondoskodni kellett, és még számos egyéb dologról, miközben biztonsági ellenőrzések voltak, miközben arra is lehetőleg vigyázni kellett, hogy illemtudóan a dolgozói azért tartsák azt a távolságot a vendégek ebben, az össze, ebben a kényszerű összezártságban is, ami egy vendég és egy szállodai dolgozók között magától értetődik. Tehát voltak konfliktusok. Konfliktusok, már végül is különösebb konfliktus nem volt. Szükségszerűen voltak. Értem fel, hiszen te, volt, te, aki el akart menni, hiszen dolga volt. Ja, tehát ha ilyen szempontban gondol, igen, természetesen ezeket az embereket tudomásul kellett venni. Tehát azok a, azok a külföldiek, akik egyszerűen ott álltak, hogy nos, akkor még ugye volt egy ilyen hihetetlen erős... az 63-ról beszélünk, a rendőrség azért az rendőrség volt. Magától értetődik, hogy ez bárhol a világon, amennyiben van egy kényszerintézkedés, azt annak érvényt fognak szerezni az Egyesült Államokban éppen úgy, mint Tahitim, vagy bárhol a világban. Tehát így, itt is meg voltak ezek, és ennek érvényt is szereztek. Aki így, ezt nehezebben fogta föl, azért is meg kellett értetni, hogy itt amennyiben ön kilép, akkor veszélyezteteti a saját családját, veszélyezteti a környezetét. Magyarul Mindenkit letartóztatjuk, őrizetbe veszük és visszavisz. Nem, nem ilyen szempontból volt a konfliktus, uh -huh. mert ez, ezt felvilágosult, és normális emberek tudomásul veszik, hogyha van egy Aha. egy nemzetközi járványja fenyegető helyzet, amiről akkor még senki nem tudhatta, hogy, hogy nem Én az, edésben, de mert a látóhatáron ez fölmerült, tehát ezt, ezt tudomásul kellett vétetni, és ezt az emberek tudomásul vették. Aztán már enyhültek a dolgok, amikor látták, hogy az ő ellátások rendben van. Akkor még egy külön dolog volt, hogy az interurbán telefonok külföldre, az több ór belföldre önmagában több órát kellett válni egy interúlbán telefonra, tehát négy-öt órákat kellett egy beadott telefonra válni, nem ebben az időben, normál időben. Milyen tehát volt a hangulat bent a száradában? A hangulat, azt mondom, hogy nagyon kellemes, bizonyos foki kellemes volt, miután kiki tudomásul vett, hogy mibe kellett beletörődnie, de minden esetre volt a végén egy nagy bál, ahol eh, valóban eh, a Himlőmálnak nevezték, és magunk között abban az időben így mondtuk, hogy a krank Hotel Royal. tehát eh, ez is, de gyakorlatilag ezek mind eh, ismétlem eh, Azok az emberek, akik a műszakjukat letették, és már eh, szabadok voltak, hát az udvarlás, a eh, nemek közötti kapcsolatok azok kicsit erőteljesebbé vártak. Tehát, mert tehát, az, tehát azok az állítások, amelyek arról szólnak, hogy, hogy a, a a Crank Royal szálló munkatár... Igen, a Grand Hotel Royale-ból, igen, Royale, igen. Igen, tehát, hogy 9 hogy vonatban később egy megszaporodottam a születés ez, száll... Ezek, ezek kicsi, számomra kicsi ízléstelen. Ez, ez, ez igen. ilyen formában nem. Az, hát, hogy, az, nem az, az, az, hogy ki, bármikor fiatalok együtt vannak, és abban most előfordul kapcsolat, létrejötte, valamik esetleg tartósabb lesz, de ezt ilyen formában kihangsúlyozni név ez így ízléstelen, elfogadhatatlan számomra. Abszolút egyetértek Nagyon szépen köszönöm. Ő, na most tehát ismétlem, a témát többszörösen feldolgozták, mm. rengeteg dokumentum van nálam is, és Vadnai Tibor, Meskál Tibor, Fölik Tibor, tehát ezek az emberek, akiket megkérdeztek, de még számos olyan szemét Salamon Józsefné, mm -hmm. tehát Parti János, aki igazgató helyettes volt, és ők mind-mind sokat tettek, tehát mi mindenkinek megvan a maga személyes élménye, ha azt mondom, tehát mondhatok neveket, akiket meg lehet kérdezni, és tovább lehet göngyölni. Ezt az egyébként tényleg sok mindent ez egy olyan műsor, hogy emberek betelefonálnak, aztán elmondanak ezt, azt a Oké. És nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk. Természetes. Viszont hallásom. Haló, haló, haló. Itt vagyok. Még csak egyetlen egy képviselő. Nem magam miatt, mint hogy mi nekünk erről a témáról van egy kis gyűjteményünk, meg sok is van. mondjuk. Amennyiben ezt aki most elhangzott beszélgetést tudhatná rögzíteni CD-n, vagy valamilyen formában megkaphatnám, akkor az annak, annak a társaságnak a nevében köszönném, amely ezeket az emlékeket gyűjtő. De ez és... le tudja tölteni, tehát, és itt most mondom, mert általában a Klubrádió összes műsora letölthető az interneten, a klubrádió.hu e, cukormáz e, e, aludalon letölthető ez műsor. Tehát ez e... önnel készült beszélgetés, azután, hogy most letesszik a telefont, az egyből letölthető is meghallgat.hu.hu és cukormáz. Igen. Igen. Ennyi ennyi után már ez mehet. Igen, igen. Nagyon aranyos, köszönöm Nagyon szépen, nagy szépen az összetes neve. Az én nevem Pálinkás Szűcs Robert. Pálinkás Szűcs Robert. köszönöm szépen, Köszön én Karmámaron György voltam, Köszönöm szépen, Kalmár úr! Viszont, szépen, Kalmáról. Viszont És hát így köszönöm meg mindenkinek a segítségét. Árpási Bentének. Johnny-nak, Johnny ben Bence Józsefnek, kinek? Pataki Gábornak, nyírődórának, Nyírő Dórának, nyí nyí Dórának, Bodorvilágnak, és Pataki Gábornak, ő nagyon sokat segített, mert nem hét ebben a műsorban egyébként, és, és mindannak, aki nem szettek ki az Adigomi Kádár él előzeteseit. Tényleg, most nagyon csúnyát akarok mondani, de de nem nevetek viszont hallásra. Cukormán! Memória gyakorlat, sok színes emlékkel! Pálinkás Szűcs Robert 17 órakor itt, a Klubrádióban!